Aser, arregi, egunon. Ba, egunon. Zu ingeniadoria zira, geobiologian aditua, elektromagnetismoan ere aditua, bosgeaz, mintzatuko gira zurekin, nola ez. Esplikatzen aldutzu zer den bosgea, behar badat, denek ez dakigu? Ari gira bosgea gora, bosgea berabena ez dakigu zuzen zer den? Bueno, bosge, bosgea da berez, bosgarren belaunohaldiko e, mugikorren teknologia ez, eta... Ge horrek ba, hori e, ez, generazioan edo, bueno, ez, bela unaldi, e, adierazine dau. Hor duan, ba, bat ge izango ditateke, ba, azieran erabiltzen zituzten ez, telefono mugikora handi aiek. Gero bi ge, ba, SMS-ak, eta e, telefonoz mintzatzeko e, gaiuak, hasierako telefonia mugikora. Ta gero ja hortik aurrera, ba, interneta eta ba, iru ge, iru, iru komaboz ge eta lau ge telefonoak heldu dira, ez? Zer dira, uin gehiago da, uin azkarragoak dira, zer da zuzen? Bueno, dira uin orain arte erabiltzen diren uines gain, ba uin mota gehiago. Batzuk izango dira 700 megahertziotakoak, 700 milioi ertziotakoak, ba, orain e, laugeak geak bo, eta lengo e, GSM 900 e, nek 900 bedratzireun megahertzio erabiltzen zituen. Eta horietaz aparte erabiliko dira, iru gigaertzio ingurutako uinak, eta baita haundiagoak ere, e, frekuentzia altuagoak, uin milimetrikoak direnak. Ba. Ogeta, Espainian, horietazi e, gigaertzio eta frantzian ere uste ola izango dala eta gero uin frekuentzia altuagoak ere probatu dituzte, horren dira uin mota berriak e, sartzen direnak bosgearekin. Técnico kise du gure telefonoetan internetaren abiaduran. Bueno, teknikoki saltzen digute, ba, eh, abiadura azkarragoan gehitia izango ditugula ba, filmeak edo informazioa, ez? E, Amaraldiz ahondituko eh, dela abiadura. Era gero ja mai gainean badaude patente bugari, asko estitugunak eskatu, Badibidez, adibidez, ba eztaikit ba, eh, aur txiki batekak egiten duenean pardelean sensore bat jakiteko aldatu berdugun edo ez da mugikorrera alako seinale bat. Berez da, gauzen interneta. Gauza guztiak konektatuko dira zare horretara. Horten da, e, orain mugiko horretik antenetara konektatzen garen bezala, gero konektatuko dira gauza guztiak beraien artean, eta ba, dena kontrolpean izateko gaiuak izango ditugu. ez ba, Etxeko, domotika, eta bar. E, saltzen digute horrelako teknologia izango belitzu bezala horretarako. Baina, ikusten dana da, jaz, mm, antzu asko daude ba, bosgearekin, Berez nahi dutena da, gizarte, guztia pertsona guztiak denbora orotan bak, kontrolatuta izatea ez?: Horrekin kontrola handiago izannen dute. Zalantza gabe bai. Horain, osasun aldetik asier, egia da, Frantzia, mena pentsatzunt bestelekutan ere, kolektiboak sortu, sortzen dira, badakit Frantzian adibiez, bost errepik gailu erre dituztela jadanik, Ipar Euskal Herrian ere, ari dira kolektiboak sortzen ezkerta eskuin, joan den larunbaten ere bat izan zen. Osasunaren dako, zeha risko dute uin horiek? Ba zat, orain arte, aurreko teknologiekin ba, lauuge hiru eta guin e, elektromagnetikuekin oroar e, ikerketa zientifiko pila badaude, daude e, kalitatea askoak eta bi mila eta urtean plazaratu zen ikerketa bat reflex proiektuaz eritzna eta bertan e, demostratu zuten ba, epe luzera DNA apurketak ematen zirela E, uin mota hauekin. Orduan, m, Puskatutako ADN zati bat, zer da? <risa> ba, exosoma deitu daiteken zerbait, adibidez, ez? Eta gero, sintoma normalenak, ba, antenen inguruan eta eman izan direnak, dira. Ba, direnak, ba, gehien bat, e, loaren kalitatea gutxitzea, buruko minak, eta, ba, bueno, gaixotasunez berdinak elektrozentik hortasunarekin lotzen diranak, ez? E, antenatatik gertu Tokiaz kota, boan egia maozturtea eramatzat, neurketa elektromagnetikoak egiten, eta oso oso agerikoa, ezta ikerketa zientifiko askorik behar, hori hori ikusteko. Baina ikerketa zientifikoak maiganean egon badaude, eta ugari, sintoma ezberdinak ba, demostratzen dituztenak. Ez sistema nerviosoan eragina, ugalkortasunean e, eragina, buruko minak, gaixotasun ezberdinak, oso-oso ikertuta dagoen kontu bat da, zientzia hor dago horretarako dago eta gai honetan pasatzen dana nazientziaren izenean ba zientzia manipulatutako ente bat izango balitz bezala itxe egiten dute esaten dute bazientziak dio egun elektromagnetikoek ere, e, efektu termikoa bakarrik egiten dutela eta hau ba zuzenean ba gezurra da ez e, badago hor mailako elkarte bat berai bioinitiative.org e, web horrian konsulta daitezke beraiek eginduten ikerketa zientifikoen bilduma Eta berendez da gai bat oso oso ikertua dagoena eta oso agerikoa da sintomak egon badaudela eta egongo direla. Eta uin berrieekin ba sintomatologia berria espairi gabe. Zer naido eran azterketa hauek ez direla konduan hartuak edo ekonomiak gain hartzen diola zientziari? Ba bai, interes ekonomikoek ekonomikoek edo bestelako interes batzuk, ba kon, e, gizartea kontrolatzeko interesek gain hartzen diote zientzia berari. Gainera gai hau oso dago bazuek komunikabidean lantzeko daukazuen e, Proestutasuna izan ere ba, mundu maian geien zentzuratzen dan gaia delako. ez. Adibidez, ba, frantzian ere, badamediku bat, beres Espainiara dena, Jose Luis Sebiano. Eta honek lotu ditu, geolokalizatu ditu, ba, COVID-e meretzi kasuak antenen gertutasunakin, eta zer izan dezakela. ez Eta horri ikerketa esparru bat badago, guk eskatzen duguna da ba, ikertzea, ez hauek ikertzea benetan, eta serioski, Informazioa hau beha gainera publikatzen direnean, badira beste ikerketa batzuk posgea lotzen dutenak COVID-e meretziakin. Eta uh, YouTube-en ahibidez, badira, berro gota marmila bideotatik gora, zentzuratuta, borratuta, esaten ba, arauak urratzen dituzela bideoiek. naiz eta hitz egiten duena ba, katedratiko bat edo mediku bat izan. Hortuan da gai bat, goitik komunikabideak zentzuratzen dituztena, ez? Zu asirarregi zientzilaria bos kontra zaude? Ni berez eskatzen dudana da teknologia garbia izatea. Barakigu eremu elektromagnetikoek eragina egiten dutela, eta eragina hori izan daiteke positiboa edo edo negatiboa. Baraude patente asko eremu elektromagnetikoekin zendatzeak egiten dira, edo osasuna antzat onuragarriak izateko moduko e, uinekin. Orduan, daukagun zientziakin eta teknologiakin, eskatu behar duguna da, ba, hau atzeratzea, teknologia hau atzeratzea, guztiz demostratu arte osasunean ez daukala eragin negatiborik edo e, eragin hoiek neurri baten onargarriak direla, ez? Eta bukatzeko... Orduan, ba, berez kontra, bai. Mai, bukatzeko zurekin, aserarregi, aipatzen duzu igiene elektromagnetikoa, bentsatzinut bosgea ari direla ja zabaltzen igiene elektromagnetikoa aipatzen duzunean, bai. zer nahi duzu? Ba, berez da, neurri, bakoitzak, bakontutan hartzeko neurri batzuk norberearen ba, gailuak erabiltzeak orduan, ez? Ba, bidez, ba, etxeko e, wifi ruterra, ba, gau ezitzaltzea, ed, eta hobeto, ba, egunez ere, kable bitartez konektatzea internetera, eta beharrezkoa denean bakarrik, martxan jartzea, wifi edo sistemain inelanbrikoa. Eta gero, telefono mugikorroakin, sakelekoakin ba gainean eramaten dugunean, bai itsalita eramatea, datuak, eh wifia, bluetootha, ba gailu, funtzionatzeko dauzkan e, tresnak, e, kokapena, kokapena ere itsalita eta WhatsAppak edo bueno, te, mezu elektroniko e, zera, emailak eta jasotzea nahi ditugunean, badorden, hartu, piztu eta jaso gero, baina al, gainean eramaten dugunean gorputzetik gertu, jakin bai itsalita eramaten mugiko horrak dauzkan sistema e, guzti horiek. Eta gero, ba, denpora luze zitze egiteko, ba, obe, ba, kable bitartez, ba, pinganillo batzuk jarri, eta mugiko horrak pixkat aldendu. Eta pixkat, alako, alako, higiene neurri batzuk, ez? Ongi da, asirarri, ba, kontsailu goiekin utziko zaitugu, eskertzen zaitugu gurekin izanik e, goizontan, eta beste bat arte. Bale, ba, mi eskertzu, eh, eta urren arte.